Jó napot, Kárülsz! Nagyon régóta ismerjük egymást, tehát voltak olyan minőségek, amiket egyszerűen például nem tudtam rólad. Egészen pontosan tudom, hogy a kollégáimat lászba hozzák azok a zenei, művészeti tevékenységek, amelyek az élethez kapcsolódnak, úgyhogy erről a részéről majd később beszélgettek. Ami azonban engem érdekelne, egy ilyen életpálya ívként. Hogyan történik meg az az emberrel az, hogy a művészet, a kultúra, a közösség és a civil szféra, évet bejárja? Nem mindenkivel történik ez meg, tehát nem feltétlenül muszáj, hogy megtörténjen. Hát mindenkinek más évet kell bejárnia a sajáket, nevezetesen. Hogy aztán ez mitől alakul így, azt meg nem tudom mondani. Ezt csak időszerűvé válik, hogy változom valami, és akkor kezdődik egy új szakaszt. Tehát, hogyha életpályát kérdezel, hát nehezen tudom megrajzolni, tehát valahonnan jön. A valahonnan jön, Jöttem? a család, a szüleid, a zene egyébként, a zene honnan jön? A zene talán onnan, hogy 56 előtt volt egy zongoránk a lakásba, és aztán olyan hat éves koromban adták el, tehát ott mondhatom hmm. ezt a, a konkrét zenével való manuális kapcsolatom, úgyhogy nem lettem zenész, csak sokkal később zenéhez kötődő, szöveggel bíbelődő ember, de lehet, ha nem adják el az órát, akkor egész más lett volna. Hmm. Milyen... Érzés hogy érzet egyébként zenes szöveget írni. Te hogyan működsz jobban? Úgy, hogy készen van a zene, vagy úgy, hogy megszületnek szövegek, amiknek egyébként nyilván más ritmikájuk van, mint mondjuk egy versnek, és ahhoz jön zene valakitől? Hát az én praxisomban mindig az volt, hogy van egy zene, és azt kell megfejteni, hogy akiről uh -huh. szól. Hmm. És a zenéből hogyan? Ezt a felé nagyon nehéz egyébként, ez a <gül> <gül> Nem, egy az NSZ szerzők kényelmesek. Egy versen bibelődni az elég nehéz dolog. Tehát hmm. inkább e, ráéreznek egy zenére, és aztán kiadják szakmájba, hogy tessék írja rá valamit. Hmm. Milyen a zenes szövegek? A hasonló, mint a versé, de látomásos. Mennyire kell ismerned azokat, tehát mondjuk hosszú-hosszú-hosszú éveken keresztül, mondjuk az omegát, azokat, akikkel együtt élsz, együtt alkotsz. Mennyire kell egyébként, hogy róluk szóljon? Hát nem szól róluk, de egyébként én rólam se szól. Az, hogy Aha. onnan jön meg, miről szól, annyira esetleges és nehezen kibogozható, hogy mi honnan jön, de, de az, hogy mindent mindenkinek nem lehet ugyanúgy eladni, tehát persze, hogy az előadótól nagyon sok minden függ, tehát ő neki kell a vására vinni a bőrét, tehát olyan énekel el, ami, ami neki jól áll, átételezhetően, tehát nem akármit. Hát nem csak az határozza meg, hogy mondjuk én mit látok, hogy mit hallok bele egy zenébe, hanem hogy ez megfelele az előadó habitusának annak a képnek, amit mondjuk ő épít magáról, vagy ami ennek őt ismerik. Tehát ezeket azért össze kell egészséteni. Emlékszel ára a forduló pontra, ami vagy az élményre, a belső megélése, ami akkor történt, amikor Budapestről elmész Őri Szentpéterre, a nagyon sok közösségi és vagy civil, nem is tudom, el lehet -e választani, vagy el kell -e választani ezt a két fogalmat igazából, megszületik az őri alapítvány, teleház, triangulum rádió, hét rét ország. Tehát, hogy mi az, a, mi az, amit nem találtál meg az elmúlt pár évtizedben, mondjuk így, hogy a zenében, a zenei életben, miért mentélte akkor le? Hát ennek erősen magánéleti okai voltak, de minden esetre egy 1993-ra tehető ez a fordulat. Az őrséget azért érintőlegesen ismertük korábban is, tehát nem vetődtünk ide, néhány évvel korábban. A Vas megyében Zsennyén van egy alkotóház, ez egy kastély és egy gyönyörű nagy parkja van. Később aztán filmforgatásra is ezt a helyszínt e, meglátogattam, de akkor csak egyszerűen alkotást igényából látogattuk, és egy kirándulás alkalmával tovább mentünk nyugatra, és így aztán elérkeztünk Öri Szentpéterre, sőt még tovább Szalafőre. és Szalafőn a felső felsőszeren tovább, mert nem lehetett menni, az, azban a vége volt az útnak, és ott volt egy gyönyörű ház, a Kolos István volt, pontosabban az ő mamája rendezte be, aki már akkor nem élt. De ebben a házban mert, mert nyitva volt, mert valaki éppen takarította, de túl tulajdonos nem volt ott. Így bekukkantottunk, és az a, az a megkapó finom ízlés, amivel be volt rendezve, és az a, az a millió, ami ott körülvett ezt a házat. Mondom, a, a, a lakott útnak a végén, tehát az erdő és a, a dombról le, lefutó völgy szélén ez annyira megragadta hogy elhatároztak, hogy ide vissza kell jönni erre a helyre, és így is történt, tehát néhány évig jártunk oda főre, és aztán ez, a, ez az idél elég drasztikusan megbomlott, és utána én már... Az őségben, vagy, vagy benned, az életedben? Az életemben, hm? az életemben. De most az őrségről beszélünk, tehát utána, amikor újból elkezdtem ide visszajárni, és, és hát két gyerekem is jött velem, ők elég kicsik voltak, akkor, akkor valahogy ez, ez a menedék volt, ez a helyszín, az őrség, és egyre szorosabban fűzöttünk ide, legalábbis ami engem illet, a gyerekeknek meg iskolába kellett járni, úgyhogy aztán így telt néhány év, vagy talán egy évtized is, amíg én végül is ennek a vonzalomnak, a hatására, ami nem csökkent, ez alatt, az idő alatt végül is ide költöztem, itt kötöttem ki. És hát most is így sétálok a szala partján, ebből lesz az Zala folyó, ami megy a Valatomba, onnan megy tovább a jó csatornán, és most ott csörgedezik valahol, tifelétek Budapesten. Mitől más az őrség, mint mondjuk, vagy a bakony, vagy vagy a bük. Merem én ezt úgy kérdezni, hogy én szólnokon nőttem fel, és aztán a borsodhoz kötődöm most erősen majdnem egy évtizede, és most tényleg a szintkülönbségektől függetlenül de látom a két táj színében a, a különbözőséget, meg az emberek között, tehát nagyon sok... Tehát én kezdem meg elkülöníteni attól, hogy mit van egy íze egy vidéknek, meg egy másik íze. Milyen az íze az őrségnek? Ez zöld és szabad. Tehát ez hozzá tartozik, az, hogy a szellő azért járja. Tehát ugye volt itt ez a nagy kánikula nemrég, egész augusztusba. Itt azért nem éget ki a fű. Hétvét országban ez a, az a fesztivál, pontosabban kösztivál, amit mi itt csinálunk. Mind a tíz nap viszonylag kellemesen telt, tehát nem, nem kaptunk tehát itt, itt az említett szalaparton, itt volt a színpad, és valahogy Üdén, üdén vészeltük hát ezt az időszakot is. Tehát ez a különbség, hogy itt, itt valahogy ez a, a zöld és a az enyhet adó levegő és klíma ez, ez itt körül, körül jár és körül lengedez. Úgyhogy meg, meg az, a, az a fajta hát Ilyen szabadságérzésnek lehetne mondani, hogy így el lehet látni egy darabig, tehát nem olyan messzire, mint az alsöldön, de mondjuk egy következő dombig, és hogyha netán vannak házak is közben, akkor sincsenek kerítések igazából, tehát mint az az érzésed, mintha egy ilyen korláttalan világba sétálnál, persze láthatatlan korlátok azért jócskán akadnak, de az egy más lapra tartozik. Tehát ugye első ránézésre maga a szabadság, ami itt körül lesz. Törzség. Volt a motívum, a vezér motívum. Említettétek azt, hogy te leköltöztél pár évvel ezelőtt az őrségbe Budapestről. Pár évtized, csak Pár évtized? évtized? majdnem nem. Az a lényeg, hogy most ott élsz, és nem csak ott élsz, hanem ott is tevékenykedsz, és ha jól értem, akkor te különböző épületeket, épületek felújítását kezdeményezted, és létrehoztál egy alapítványt. Én azt szeretném, hogyha egy picit erről beszélgetnénk a mai alkalommal. Hogy mi ez az alapítvány? Hát nem az épületeknél kezdeném, az épületek, az tulajdonképpen a végeredmények közé sorolható, mint egy 20 év után. Igen, nyilván van valami lány 93-ban jött létre, és annak e, tulajdonképpen egy ilyen hát valamiféle szellemi impulzus közvetítése. Ez volt a cél, hogy van itt a határ mentén, hát a, a nyüzsgő életve elég távol eső terület, ami viszont egy gyönyörű, és. A, környezet tudatos pontjából egy, egy paradicsom, viszont van, amiben nagy hiány mutatkozik, tehát olyan messzire azok a kultúrjavak, amik mondjuk itt a városban könnyen elérhetők, azok maguktól soha az életben nem kerülnek el odáig, tehát valami ilyen célja volt ennek az alapítvány, az őri alapítvány létrejöttének, és hát mindjárt az első évben a Virágzás napjai művészeti fesztivállal nyitott ez az alapítvány, ez 94 pünkösdjén, és azóta minden pünkösdkor ez a négy napos művészeti fesztivál megvolt, bezárólag 2018-ral, amikor is bejelentettem, hogy 25 év után most befejezzük este a sorozatot. Uh -huh. És mi volt ennek az oka, hogy befejeztétek? Mi volt az oka, hogy befejeztétek Hát ezt? egyrészt a 25 év. Tehát, hogy azt gondolom, hogy megtettük, amit lehetett. Tehát Más ilyenkor válik, úgymond nagykorúvá, vagy éppen túl van a nagykorúság gond, vagy a nagykorúvá váláson, és tele van tervekkel. Nálatok akkor ez... De te úgy érezted, hogy megtettetek mindent? Hát figyeljél, 68 éves vagyok. Ó, hát akkor még 20, itt egy csomó dolog. Erre ment, most már a következő 25 éven nincs tehát azt kell mondjam, hogy csinálja más. Tehát mm -hmm. letettünk valamit Igen. az asztalra, vagy inkább a rétre, vagy nem tudom hova tettük, de minden esetre van valami, ami, ami most már nem fog elromlani, mert hogy itt befejeződött, tehát nem tud tönkre menni. Azért ez is valami, Persze. mert a természetes útja a dolgoknak az, hogy előbb-utóbb elhalnak, meg tönkre mennek, ez nem fog tönkre menni már. Hát igen, mert az ember, amit letesz az asztalra, vagy a rétre, hogy te fogalmaztad, az maradandó, és az ugye azt, ha valaki tovább viszi, akkor az, az meg is marad. Ha már a rétet említetted, mi a helyzet a Hét Rét-fesztivállal? Hét Rét-fesztivált megcsináltuk az idén. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a legjobb, legjobb programot csináltuk a lehető legkevesebb pénzből idáig, az is egy több mint 15 éve zajló fesztivál. Ez augusztusban van, és tíz nap hosszúságú kezdetől fogva, most is tíz napig tartott, tehát ez elég nehéz, nehéz ugyanazon a szinten, vagy, vagy javuló szinten adásul létrehozni minden évben, de itt még küzdünk, tehát én azt gondolom, hogy ezzel még találkozni fogtunk, vagy fogunk. Reméljük, hogy úgy lesz. Térjünk akkor most rá a zenei munkásságodra, mert engem ez is nagyon érdekel. Nem véletlenül beszéltük meg, itt a technikus kollégával is meg én tegnap jeleztem is neked, hogy itt Omega dalokat is fogunk játszani, nem csak, de Omega dalokat is fogunk játszani. De most is egy olyan dalt játszottunk, aminek, ha jól tudom, akkor te jegyzed a szövegét, ugye ez a pénz című dal, de hát nagyon sok szép dal szövegét vagy dal címét láttam én a te adatlapodon a már mennyire ugye miután ez egy nyílt forráskodó életrajzadatbázis, hát nem tudom, hogy mennyire lehet ezt hitelesnek tekinteni. Ugye a fekete pillangó, azt is játszottuk, a csodálatos fehérkő, a madár című dal. Tart még a kapcsolatod az Omega együtt tessel? Hát ugye nyilván azért még most, uh, ma is, miután ma is koncertezik a zenekar, hál' Istennek aktívan, Igen. azért még lehet most Igen. is kapcsolat. Múlt héten a Mekivel voltunk együtt Nyitrán, felvidéken, ott van egy nagyon lelkes csapat, Omega fanokból álló társaság minden évben egy ilyen születésnapi partit csinálnak. Mondom, most együtt voltunk kint, de egyébként is ez a kapcsolat, ez létezik, tehát többé keve nem mindenki egyformán aktív. Uh -huh. De azért buzog valami itt a társaságban, tehát készülnek anyagok. Én alig várom, hogy az a néhány szám, ami most újonnan elkészült, az még megéri azt, hogy fölveszük és elhangzik a rádióba. Remélem, hogy nálatok ha, is, ahogy ha felvétel lesz, vagy megjelent felvétel lesz, akkor eljut hozzátok. Tehát ez azt jelenti, hogy az Omega készül egy új lemezanyaggal. Akkor most elárulhatjuk a hallgatóknak, ugye nyilván mindig van valami aktuális dolog, amit dalba lehet foglalni. Nálad egyébként hogyan jöttek ezek a, ezek a szövegek? Ezek nagyon érdekes és nagyon fontos szövegek, és azt tapasztaltam most, hogy jobban elmélyedtem ezekben a dalokban, hogy ezek bizony nem háttérdalok, vagy háttérzenék, vagy háttérszövegek, tehát nagyon is oda kell rájuk figyelni, és nagyon is elgondolkodtató valamennyi. Hogy jött nálad egy ilyen szöveg annak idején? Uh -huh. Te hány éves vagy? Megmondom neked, én 42, tehát én 76-os születésű vagyok, tehát én például az élő omega, amire utaltam neked, amikor készültünk erre a 72-es alumínium borítós bakelit lemez, ami édesanyámnak megvolt, hát én még akkor sehol, de sehol, még gondolat se voltam, úgyhogy én számomra ez történelem volt, amikor úgy 11 2 éves koromban először föltettem a lemezjátszóra, és elkezdtem hallgatni, és hát nyilván 11 2 éves koromban még semmit nem értettem a szövegekből, akkor oh. még csak a zenére meg az énekre Ugye. figyeltem. Szóval, na azt hiszem, hogy, hogy igen, neked, neked való és nektek való ennek a világnak a szörfedezése, mert a maga korában az egy nagyon zajos, nyüzsgő mindenféle egymás egyé hátán zajló zsúfolt korszak volt, ahol a, a zene dominált a zene és azok a fazonok, akik képviselték a zenét, tehát ez volt az első, eh, elsődleges megnyilvánulása ennek a műfajnak, és eh, valószínűleg a szöveg az, az kevésbé, nem mindenkinél egyformán, de mondjuk az Omega-nál feltétlenül ez volt a helyzet, és hát úgy látom, hogy el kellett telni azért ennek a 30-40 évnek, hogy a, a, a hang, hangzavar az egy kicsit eh, elcsitult, és most már mélyebben bele lehet menni. Tehát, hogyha található ezekben valami, akkor az remélem, hogy, hogy megmarad az időben, és, és hát egyre inkább mondjuk kíványázható lesz ez a tartalom. Hm, értem. E és mi az, ami... volt a kérdés, hogy hogy jön. Hogy, hogy jön, igen, hogy hogy, hogy jön, és, és egyáltalán mi az, ami megiklet egy, egy szövegírót, ez engem mindig is érdekelt, hogy hogy mi, mi tud megikletni egy ilyen szöveget? Aha. Hát figyelj, van ennek egy praktikus oldala, hogy van egy zene, amit már megcsináltak. Ez úgy nézett ki nálatok, hogy először megírták a kóbor Jánosék a zenét, és utána írtad rá a szöveget. Igen. Tehát nem megzenesítették a te A elmondtam, tehát ez, ez így, ma mi esetünkben így zajlott, hogy mindig a két vagy éppen csak zenei kezdeményezésekre születtek a szövegek. Tehát az a feladat, hogy euh, valamit kíványoszni abból, hogy, a, abból a csírából, hogy mi, mi lehet ez, mi akar lenni. És akkor ebből, ebből valahogy kik szárva kell szökkenni egy szövegnek, amit én meg nem tudok neked mondani, hogy ez hogy van. ez euh, hát most lehet, hogy véjanzik, ezt nem én irányítom feltétlenül, hanem ez adódik a szövegből, adódik abból a, a pillanatból, amikor ezzel foglalkozik az ember, és akkor valahonnan támad egy, egy gondolat, ami meg akar születni, és ez ráadásul a, a zene inspirációjára és a zenének a, a forma elemeit követve születik meg, tehát nem, nem úgy van, hogy én azt előre elhatározom, hogy ez lesz, és hogyha fene fené teszik is, akkor erre a nótára ezt kell megírni. Ilyen is volt, de az egy kinkeserv, egy előre elhatározott témát valamilyen dallammal összeházasítani, mert hát nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy a zenét kell megfejteni, hogy mit akar mondani. Mm -hmm. És ezt hogy tudod megfejteni? Hangszerelés és dallamvezeté Hát úgy, hogy mondjuk a, a dallam az, az ilyenkor egy ilyen vak szöveg formájába föl van énekelve. Most az már mindegy, hogy egy egyszerű gitárkísérettel vagy egy zenekari alapra, de egy, egy ilyen kamú szöveg van föl énekelve. És itt tulajdonképpen belép a, a nyelvnek a, a, a hihetetlen kreatív világa, hogy Azokból a hangsúlyokból, amit egy énekes úgy ösztönösen kiad magából értelmetlenül, azokból a hangsúlyokból a nyelv szelleme egyszer csak elkezdik kibogozni, hogy mit is akartasz mondani, amikor ordított itt egyet. És olyan zseniális a nyelv, és szerintem különösen a mi nyelvünk, hogy erre kínál megoldásokat. Csak ezt meg kell hallani, és hát nem egyből, nem egyből kínálja, hanem hát ezzel kell egy kicsit föszolni és, és pepecselni, hogy végül is egy formává álljon össze. De hát a lényeg ez, hogy maga a nyelv kínálja föl azokat a megoldásokat, ami az zenéből érzelem megnyilvánulásként olvasható. ki. Nem mondok semmilyen jelzőt vagy, vagy foglalkozást hozzá. Péter, esetleg te mondasz valamit, hogy mit szeretsz a legjobban hallani itt a nevet körül. Szia! Szia! Ergusztak! Hát én egy időben azt mondtam mindenkinek, hogy külsős. <gül> Mi ezt képes? Éppen ez eltáló. Hát valószínűleg mindenhez képest, <gül> <hogy> <gül> Hát ez óriási a vasedény. De kívülről bele-bele kaptam minden, Aha. Ezzel azt a látszatot kelted, ez is ezzel ez valótlan, mintha egy ilyen felszínen mozgó, izgően mozgó pasi lennél, hol ott egyrészt bár van dinamikája a mozgásodnak, de sokkal inkább a mélységek és nem a, a jellemző. amit én ismerek, azért egy tizenvalány éve sokféle szálon tudok a te munkáidról, most éppen az utolsó egy-két évben. Örülök, éppen. hogy újból beszélünk, mert régen találkozunk. Na, majd ezt valahogy realizáljuk, de ezt a hallgatók fülére nem kötjük. Péter, tudom, hogy már volt arról szó, hogy, hogy talán a elmúlt két napban, hogy te Budapesten éltél és életmódot és helyet váltottál, és elmentél az őrségbe Őri Szent Péter székhelye, de tulajdonképpen az őrséget tágabban érte illetve tegnap hallottam, hogy Viktor kollégámmal beszéltetek itt főként a zenékről, csak egy zárójel az utóbbi témához, már az Omega együtt egy szövegírója voltál, de hogy én úgy tudom, hogy van most is, vagy a közelmúltban is volt egy zenekar, ez a Neil Young sétány, kell én. dolgozta. Ez van, vagy volt? Van, van. És ez mi, valamit mondja erről, mert mintha erről nem lett volna szó tegnap. Nem, egyáltalán nem volt szó. Ez is az őrségből fakad őrségi szerelem, tehát ott jött össze ez a rajtam kívül három fickó, akik ilyen őrségbolondok. A Huzella Péternek van arra felé házad. Ó, oh, hát ő is mert ezen ész, igen. Előttem ott lakott Tóth Pista, zenész, és minden félével foglalkozott előtte, meg utána is, uh -huh. meg a Zoli, aki színészként, rendezőként, igazgatóként is ismert, de mint zenész, tulajdonképpen a Nél kezdett egy új irány. És mi ez az, ennek csak egy pár mondatot, mert aztán majd gondolom másról fogunk beszélni, csak hogy valamit halljunk erről. Megérez egy misé, de akkor most csak így felületesen, tehát a nevédől szakadt, hogy a Neil a, a hódolói vagyunk, vagy mindenképpen előtte tiszteljünk ezekkel a dalokkal, amiket a Neil sétány énekelt. Uh -huh. a, a ma is élő rock klasszikus a Neil Young, aki a a Crossy Fields Nation Ja, hogy az innen való Lághírű mondhatni valamikor a 70-es évek elején a többiek is aktívak nagyjából, de ami ilyen kifejezetten aktív és évente megújul és új, új anyagokat hoz ki nem csak zenéket, hanem Videót. És az ő felvételeit írjátok át, vagy pedig új, új anyagokat csináltok ti magatok? Hics, hics. Hics, és, aha. Hics, tehát a, ebből a több évtizedes munkásságból választottunk, uh -huh. amiket én megírtam magyarul. Na most ezeknek egy része fordítás, másrésze meg újraköltés. Ja, ja. hát és a fordítás is nyilván az is, az is arra szorul, a nyers fordítás, hogy valamilyen formázása és alakítása legyen. Na jó. dalok magyarul, tehát magyarul élvezhető dalok, de több CD-t is csináltam, ilyen sétány. helyek közel aktív, Uhum. Nem olyan eh, dinamikával, mint ahogy alakult ez a zenekarza, azért létezik, és most is. Például nyáron, most augusztusban a országban, ami szintén szóba került a legutóbbi alkalommal, ez a őrségi köztivál, amit mi csinálunk ott. A fesztiválból lett a köztivál, ugye? Így van, igen. Ott az árok koncert volt most az én Péter, egy kicsit arról faggatnálak, hogy te mikor lekerültél vidékre, és ott így, egy ilyen új életkeretet, életmódot kellett nem tudom mennyire előzmények nélkül kialakítani, akkor, akkor elkezdtél különböző ügyeket, szervezeteket létrehozni, és ezek között jellemző volt az én ismereteim szerint, hogy a helyi nyilvánosságban abban a, a városnak vagy a, a közegnek, mert azért őri Szent Péter környékéről is Szóval, különböző orgánumokat kellett létrehozni, vagy egyáltalán különböző szintereket, ahol a nyilvánosság működik. Nem tudom, hogy, hogy működött magától organikusan eredetileg az őrségi nyilvánosság, de mi volt az, amit ti újat ebbe tudtatok vinni? Hát nézd, amikor én odamentem, szinte semmit nem találtam. Uh -huh. Hát azért a kocsmába találkoztak az emberek, a Szent Misén, vagy az Isten nem tudom, hogy ö, milyen felekezetek van. Nem fordultam meg igazából egyik helyen sem. Na hát, lehetett volna, de ott is biztos nyilván volt azért valami, valami piac is valami. nyilván volt a nyilvánosság szintere. Igen, de én az őri alapítványjal, amit először csináltunk ott az őrségben, a bará említett barátaimmal is többek között, az egy ö, olyan ö, Céla jött létre, hogy valamilyen kulturális impulzust figyünk oda. Uh -huh. Tehát a Virágzás napjai Művészeti Fesztivál indult el 94-től, tehát 94 elején született az alapítvány, és azóta 25 éven keresztül ment a Virágzás napjai, de ezt tegnap mondtam. Tehát ez volt a, a, az alapindítatása alap a dolognak, aztán egy idő után, amikor kiderült, hogy, hogy ettől nem változott meg úgy semmi gyakorlatilag a környezetünkben, távolabbról jöttek emberek. Nagyon távolról is jöttek emberek, tehát ez a kulturális fesztivál és ez a misszió valamennyire beteljesült, vagy, vagy működött, de nagyon közelről nem jöttek uh -huh. emberek. És közben őke, őket szerettitek volna ezzel is megszólítani, hogy őket is? Persze, persze. tehát Akkor derült ki, hogy, hogy az a belső kommunikáció hiányzik, és akkor elkezdtünk csinálni több formában helyi újságot, uh -huh. És aztán utána, hála Istennek, sikerült rádiót is csinálni, amikor végre volt olyan frekvencia pályázat, amit sikeresen indultunk, ez 2005-ben volt. Ez volt a Triangulum rádió, ugye? Ez mi is a Triangulum? Mi, mit rejt ez a különös név? Hát ugye van egy a hangszer. Határ, határ, igen, a hangszer is, de ott tulajdonképpen mi a hármas határ uh -huh. élünk, tehát a magyar, szlovén, osztrák hármas határ közelébe lévő sarok ez, ez az őrség és rendvidék, és hát ez, ez a térség volt a célterület és ez a rádió is arra hivatott, hogy, hogy hát ott szóljon, na most miután ez egy kisközösségi közösségi rádió volt, ami úgy volt, eleve meghatározva hogy egy kilométeres körbe szólhat ez hát ez egy dombos vidéken nem egy örömteli <gül> ez tilanon. egy dolog volt, mert hosszába a szalafolyó mentén ott szólt 25, 25 kilométerre is, Aha. keresztben őri Szentpéteren, ahol fölnézek a vaksaszerre, ott meg a dombcető után. <gül> tehát, ugye... Hát nyilvánvalóan, akik ezt kiírták, akkor ezekre a finomságokra nem... Nem, sok mindenre nem gondoltak, de akkor is ez egy gyönyörű időszak volt. Na de jó. Ez a hét év tulajdonképpen a, a, a kivirulása volt az ottani egymással történő kommunikáció. Kik csinálták a rádiót? Hát azok a helybéli emberek, akikkel akár a rádió kapcsán is megismerkedtünk, és aztán másnap már ő jött be a stúdióba. Tehát akkor ürügy volt ez is az ő a, új. Így, így. És miről szólt, mik voltak ebben? Hát ez alapvetően a, a, a helyi ügyek, a helyi, helyi dolgok. Uh -huh. Tehát olyan, hogy, hogy nem tudom, én, önkormányzati ülésekről tudósítás, ez korábban nem volt. Uh -huh lehet, hogy évente volt -e egyszer valamilyen közmeghallgatás, de hogy egyébként senki nem nagyon, hát pusmogó szájagyomány útján tudtak dolgokról az emberek, de ezek nem voltak kimondva. Aha, aha. Tehát ez például egy, egy erős csont volt, amit megragadtunk, hogy ezekről a helyi, helyi közügyekről szóljon, és azonnal, tehát ez, ez a rádióban fantasztikus, hogy Tegnap történt valami, és másnap reggel a rádióban beszélünk róla, és bejön az, aki érintett, szóval ez, ez az egészen. Tehát nem győzöm dicsérni, és nem győzök szomorkodni amiatt, hogy ennek vége lett. Tehát, a vége az miattatok volt, vagy, vagy lejárt a sugárzási idő? Hát le is járt a szerződés, de az nem véletlenül járt le, tehát ez 2012 volt. Uh -huh. mikor szerintem sorozatosan tömegesen megszűntek a kis közösség irányú. Mondtál valamit az előbb egy kifejezés arra hadd utaljak vissza, hogy, ki, hogy kimondottak dolgok, hogy ez egy fontos jelenség, hogy pusmogás és kimondás, ezt a két szót egymással, ha egy kicsit szembeállítom, hogy, hogy ez az néha szóba kerül a kocsmába, a fodrásznál, a nem tudom én hol, a postán, de a kimondásnak annak van valami drámája, vagy van valami konfliktus felvállalása? Igen, igen. Ez nagyon érdekes volt. Most olyan eset, amikor a az említett közmeghallgatásról tulajdonképpen ki akarták tiltani a mikrofont, és akkor az alkotmány kellett időni, tehát nyilvános eseményről nem lehet kitiltani, Aha. tulajdonképpen a médiát. Volt olyan eset, hogy mondjuk egy adott polgármester szerepelt éppen a stúdióba, munkatársammal beszélgetett és hát hallottam, hogy itt vala, valami disznóságot, szóval nem, nem úgy van, mint ahogy elhangzik uh -huh. és hát akkor elő tud fordulni, hogy élőadásban bementem a, a stúdióba, és akkor beleszóltam, hogy hát bocsánat, de hát azért ezt nem egészen így van. <gül> <gül> Hát ez az igazi savaborsa. Igen, Igen, igen. Na most ez szerintem senkinek nem ártott. Uh -huh. Igazából nem ártott senkinek, különösen nem az ottani embereknek, akik akik hát ettől csak kaptak, tehát biztos, hogy el nem vett tőlük semmit, ezért sajnálom, hogy ez a fórum, ez, ez nem létezik ma már. Talán, de ez most lehet, hogy csak belemagyarázása a politikai döntéshozóknak is a javára válhatott, hogy megszoktak valami másfajta viselkedést, ami egy kicsit Európai, talán. Hát annál inkább európai, ez egy adalék, hogy a, hogy ez a, a civil rádióknak, a szabad rádióknak ott egy szervezete, és Brüsszelbe járt, azt hiszem olyan 2007-ben lehetett az egy, egy küldöttség, mert ott volt egy ilyen európai közösségi média fórum. Tehát uh -huh. akkor ez terítéken volt, hogy háromféle médiaszektor van, hogy van a, a közszolgálati, van a kereskedelmi, és fejlődőben van a harmadik médiaszektor, a közösségi uh -huh. média, és akkor ott mi szerepeltünk, hogy Magyarországon ennyi és ennyi civil rádió van, kisközösségi rádiók működnek, és arattunk, mert nem sok országban volt ilyen. Néhány nagyobban igen, Franciaországban, Angliában igen, de a spanyoloknál ma nem nagyon volt ilyen, tehát ott mintaként uh -huh. szolgáltunk tulajdonképpen Európa számára. Na most, ha ez 2007-ben, 2008-ban lehetett, akkor még egy pár évig ezt a státuszt, amivel lehetett volna villogni egyébként Európába, hát ez lassan visszaszorult, tehát most már az, hogy közösségi médiaszektor, vagy harmadik média szektor, én nem tudom, nem vagyok benne, de nem hallom ezt a, ezt a a megfogalmazást, hogy el fog egyensúlyt teremteni a kereskedelmi és a közszolgálati között. Más kifejezések, másra használódnak a kifejezések. A social media, tehát ezeket az internet, Facebook, ezeket kezdték átlopni és közösségi médiának nevezni, ami Nyugat-Európában nem így van. De hát mások is, vagy más, ahogy te mondtad, hogy ezek megszűntek, sajnos azt akartam ott mondani, hogy no comment, de hát azért mégis csak itt oh, kommentált. Oh, ennyi, ennyi, Péter, be. még annyi csak egy mondatra már itt az időm végén járok, hogy, hogy most ebben a nyilvánosságügyben van-e valami, volt nektek egy kis közösségi irodátok teleházként, aztán nem tudom, talán más formában is, tehát van-e olyan fórum most, ahol... Belső teleház, mondjuk nyugat, Magyarországon, uh -huh. és azóta is van. A mai témánk a hét rétország egyrészt azért, mert hogy elképesztően jó meseszerű neve van ennek a történetnek. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ez a fesztivál helyett köztivál, ez mindenképpen megér egy misét. Hogy jött létre az őrségben ez a fesztivál? Ez a, hát most nem tudom, fesztiválnak, köztiválnak nevezzem? Valaha fesztiválként jött létre, 2002-ben találtuk ki, és azóta van minden augusztusban, tíz napon át. A találmány egyik lényege a nyitott portáknak a rendszere, az azt jelenti, hogy ebbe a tíz napba itt a őrségi településeken, különböző kis falukba, egyes helyeken nyitva vannak azok a bizonyos porták, ahol az történik, ami egyébként mindig is történik egész évben, csak hogy most ilyenkor oda lehet menni vadidegenként, a megadott időtartamon belül persze, be lehet menni, és ott egy olyan millióval találkozik a, mondjuk a városból, városból érkező esztivállátogató, ami most számára teljesen ismeretlen, és a tapasztalat azt mutatja, hogy roppant érdekes. És ami még érdekesebb az az, hogy az itt élők számára is tulajdonképpen élményt nyújtanak ezek a találkozások. Ez a kommunikáció, ami zajlik, ami egyébként nem jönne magától létre. Tehát mi csak az aprópót teremtettük meg, hogy vad idegen emberek egy olyan helyszínen találkozzanak, ami egyébként normál esetben egy zárt olyan millió, ahova nem nagyon lép be más idegen ember. Most ezt az ajtót nyitjuk ki, és aztán történik, ami történik. Tehát ez az egyik része a nyitott porták rendszere, ez az idén 22 faluban, 52 helyszínen volt ilyen nyitott porta. A másik vonulata az, ami más fesztiválokon is szokott lenni, tehát azok a színházak, koncertek, filmek, és manapság már azért vannak olyan fesztiválok, és talán eszelé lejt a pálya, ahol aktív dolgok zajlanak, tehát hogy nem csak nézik, hanem együtt csinálnak valamit. És ez ilyen fesztivál? És ez ilyen, és öt éve azt mondtuk, hogy legyen köztivál. Hát ezt annak idején elmondtam, hogy muszáj volt ezt meglépni, mert valahogy a, a fesztiválság annyira kezdett erodálni, hogy szóval ez, ez a fogalom, mint hogyha egy devalválódott volna, de a világon mindenre rá lehet mondani, hogy fesztivál mondják is rá, de hát lehet, persze, lehet rá mondani, de hogyha valahogy ebből egy kicsit akarod vonni magad, mert de a klasszikus értelemben azt gondolod, hogy a fesztivál az mégiscsak egy ünnepnek kéne lennie, és nem valami áruforgalmi akciónak, akkor ezt valahogy jelezni kell, és hát erre jött ez a meghatározás, hogy akkor hívjuk magunkat közsziválnak, ami a közösséget is magába foglalja, a közelséget, közvetlenséget és más ilyen közzel kezdődő, közérdekű dolgot. Azt mondta egy helyen, hogy egyfajta önkorlátozást szeretnétek bevinni a fesztiválba, mert hogy a kulturális túlkínálat az pontosan ugyanolyan, mint amikor az ember bemegy a szupermarketbe, és akkor tényleg boldog-boldogtalan terméket megvesz, még azt is, amire nincs szükséged, mert olyan nagy túlkínálat van, és hogy egy normál fesztiválon is olyan sok minden van, hogy igazából nem is tudod már, hogy mire menjél, mert kezdesz telítődni. Hogy tudjátok meghúzni ezt a határt, hogy ez tényleg egy barátságos emberléptékű fesztivál legyen? képes vagyok befogadni azt, ami történik, mert azért az egy összművészeti fesztivál. Igen, igen. Tényleg ezt, ilyeneket én mondtam valahol, valószínűleg, hogy bele akadtál, mert ez, ez volt egy, egy ilyen kedvenc lesző paritán, hogy az itteni fesztiválok, vagy adott esetben ez a köztivál, amit csinálunk, ezek ilyen lineáris felépítésűek. Tehát nem maradsz semmiről. Ha valamire nincs kedved eljönni, akkor az alatt vihánsz, hogy vagy más csinálsz, de az nem fordul elő, hogy egy két olyan dolog is van, amire szívesen elvennél, de kizárják egymást. Tehát én, itt, amiket csináltunk, ezek mind lineáris felépítés uh -huh. programok, tehát akár azt is megteheti valaki, hogy mondjuk beszáll reggel kilenckor ebben a menedbe és este 11-ig együtt van a többiekkel, akik ugyanezt végigjárják vele. Tehát ez mondjuk egy, egy ilyen e, szorosabb, szorosabb részvételre, együtt létre számít, és épít ez a fajta e, rendezvénystruktúra. Meg, ha jól értem, akkor nem vagy folyamatos döntéskényszerben, mint a hétköznapokon, hogy vagy mosogatsz, vagy elolvasol egy könyvet, vagy elmész a Bohemianszbe-tyára, vagy elmész a Pajta-színházba, tehát, hogy nincs ez az, az állandó döntés, amitől hát az ember elképesztően el tud fáradni. E, Ebben nem, nem vagyunk teljesen egy véleményen, még a fesztivál szerb uh -huh. barátaimmal se, tehát továbbra is nagyon sok jó fesztivál van, amelyik ebben a túl próbál kitejesedni, hogy minél több dolog legyen, és minél gazdagabb, és minél töményebb legyen a program. Hát lehet, hogy bizonyos szempontból az is jó, arról nem beszélve, hogy azért mondjuk a finanszírozás is hozzá tartozik, tehát ami, ami így túl van feszítve, az, az feltehetőleg többen is kerül megcsinálni, tehát a kényszer is van benne, hogy csak annyit csináljunk, amit mindenképpen szeretnénk és megtudunk, és amit jó szívvel ajánlunk, és valóban nem, nem állítjuk választási kényszer elé azt, aki velünk akar tartani, mert ezt a vonalat, ezt a, a lineáris pályát, ezt jó szívvel merem ajánlani mindenkinek, és hát aki elfogadja, az jó remény. Ugye te kiköltöztél, kiköltöztél, hát ez is milyen furán hangzik, elköltöztél a városból, és egy másik életformát választottál. Ez megjelenik a te napi életmeneteden, a te ritmusodon, tehát hogy van egyfajta természetközeliség, lassabb életforma, amit most élsz, vagy pedig egész egyszerűen azt látom, hogy folyamatosan mindig csinálsz valamit, valami új dolgot szervezel, hanem egész egyszerűen most nem itt szervezkedsz, hanem most az őrségben szervezkedsz. Hát az biztos, hogy más, mások a, a működési modellek, más a, a működési tempó is, de az alapvetően nem változik, hogy a belső igény szerint működik az ember. Tehát, hogyha mielőtt én eljöttem a városból, akkor főleg televíziós voltam, filmezéssel foglalkoztam, eh, meg mindenféle más dologgal is, amíg azért másik itt ott szó. Viszont itt, itt nem, nem ez adja a, a fő tevékenységét lehetőségeket nem ebbe találja meg az ember, de ugyanúgy tele van mindenféle más feladattal, amit itt talál és itt, itt próbál megoldani. Hát teljesen más persze. Hát most. Igazi csillagosség van egyébként az őrségben? Hát hogy meg? <gül> <gül> Étrétországban szoktak csillagnéző programok is, Úgyhogy ha csak nincs felhőség, akkor egy gyönyörű csillagok olvasható ki az égboltból. Most az, hogy mennyire változik meg az ember, hogyha mondjuk így megváltoztatja a környezetét, az egy idő után azért tapasztalható, tehát mondjuk miután néhány évet eltöltöttem itt, Eleinte csak úgy, hogy jöttem-mentem, tehát nem uh -huh. tudtam itt állandóan. De hogy ilyenkor kezdi felfedezni az ember azokat a jeleket, amik a városi embert megkülönböztetik az itteniektől, mert erre nem vagyunk érzékenyek. Tehát most mi ebből a szempontból városban eh, ugyan, olyanok vagyunk, és nem tűnik ez föl csak egy, egy, egy más, más szemlélő számára. De most, hogyha itt egy időt eltöltesz, akkor kezded úgy látni az idejövő embereket, mint az itteniek, és egy kicsit meg lehet látni azokat a visszásságokat is, ami miatt nehezebben fogadják be. Az itteni emberek már pedig nehezebben fogadják el, de egy idő után ez, ez, ez valahogy kezd érthetővé válni, tehát, hogy két oldala van a dolognak. Tehát mondjuk, aki városból minden tudóként jön ide, nagy arccal, és hát persze, hogy mindent meg akar mondani, azt, azt egy kicsit egy görbe szemmel nézik, Na most soha nem fekete fehér a dolog, tehát nyilván egy csomó olyan információval és olyan fajta tudással érkezik ide, aki messziről jön, amit nincs, és lényegében hasznosítható lenne. Csak azzal a, a móddal, avval a hevességgel és avval a tapintatlansággal, ahogy föl tudunk lépni, mint városi ember, uh -huh. azzal ez nem, nem elfogadható. És hát ennek szól az ellenkezés tulajdonképpen. Érdekes módon egyébként, ha pengessük még tovább ezt a városi, vidéki? Hát az az igazság, hogy én pengetném tovább, de lassan véget ér az időnk. Na ettől féltem, hogy bármire kezdünk. Az kis percben nehezen fog velem súlykolódni. Na jó, hát akkor majd folytatjuk legközelebb. Te mikor költöztél végül is vidékre, Körülbelül? Hát, hogy elkezdtem leköltözni mondjuk húsz éve, és darabonként költöztem, de olyan tíz éve folyamatosan már itt vagyok Öli Szentpétlerem. Tehát nincs máshol lakhelyem. Itt van az állandó lakája. Igen, csak pontosan azért, mert ugye azt már kiolvastam itt a beszélgetéseidben, itt ott a korábbi beszélgetésekben, hogy, hogy többé-kevésbé úgy érzed, hogy oda tartozol, ezt mondtad is, hogy te őri Szentpéteri vagy, és engem az érdekel, hogy téged mennyire tartanak őri Péterinek az a helyiek? Hát, ezt tőlük kéne megkérdezni, szerintem egy kicsit gyanakodva néznek rám, akik messziről néznek. Hát akikkel közeli kapcsolatban vagyok, azokkal nagyon jó belsőséges viszonyba keveredtünk. Itt egy, van egy csapat, aki részben ugyanúgy szökevény, aki városból szökött ide, mint én, de másrészt meg helyiek is találhatók ebbe a társaságba de nem mondom, hogy ez egyhangú vélemény, tehát itt azt is mondják, hogy a gyűjt mentek hát majd a temetőbe fogadják be őket, tehát aki odáig húzta, azt esetleg elfogadják. Tehát ilyen gyűtment vagy. De hogy kell itt egy, ezzel a világgal belsőséges teremteni, Én Pesten élek nekem, én tudom, hogy itt hogy kell, de hogy kell vidéken belsőséges viszonyteremteni? Tehát ha tudjuk, tudjuk, hogy lehet itt egy Na általán belsőséges, törekszünk rá. Tökszünk Péter tökszünk gyakorolja. Rá. Aha, de várjál, most valaki más is van. és Van még egy kolléganőm, még bocsánat, nem igen. mutattam be, Sárik Eszter kolléganőm, együtt beszélgetünk veled, úgyhogy elnézést kérek érte. Kiestem a rendszerből, bocsánat. Ja, hol tartottunk? hogy hogy hogy kell, hogy kell jó viszony kialakítani, mert ugye hát Budapesten tudjuk, de ott hogy kell? Hát azt mondtad, hogy már úgy, ahogy szoktad. Semmiképp sem se nagy arccal. Tehát viszonylag szolidan. Értem. És megértően mert azért csak én jöttem ide. Igen. Tehát itt nagyon büszkék az itteniek arra, hogy a, a, a honfogalás óta itt laknak az őseik, mert hogy ez egy olyan hely, Igen. a székely határ öröket telepítettek annak idején. Hát vagy így van, vagy nem, de minden esetre van ennek egy ilyen e, háttér hangulata, tehát e, talán a befogadást ez is egy picit nehezíti. Egyébként a felszín az nagyon barátságos. Uh -huh. Mi az, ami a felszín alatt van? Mert én nagyon sokszor azt érzem azért, innen távolról, én Egri vagyok eredetileg, tehát ez egy kisváros, Budapest nagy, de azért mondjuk, hogyha falvak falvakban járok, nekem nagyon furcsa például az, hogy, hogy a közösség úgy fogad, hogy nem kérdez mert hogy az kicsit ilyen vallatás jellegűnek tűnik, tehát hogy egy kis településen most ül, állj be a helyedre, csináld a munkádat, és nem faggatózunk még mondjuk én azt tartanám udvariasnak, hogyha feltennének érdeklődő kérdéseket rólam, hogy honnan jöttem, mit akarok, ez Önnel is így volt, vagy nincsenek ilyen tapasztalatai. Hát nem fogadtak. <gül> Kisnapos tekinteteket éreztem. Magam, szerintem megítélnek mindenképpen, uh -huh. akkor is, hogyha nem nincs ebben konfrontáció, de távolról méregetve megítélnek, tehát valahova besorolnak téged. És akikkel aztán. Közelebbi kapcsolatba kerülsz, mint ahogy én is azért 10-20 lassan éve során. Igen. Az, az oldódik, ez a, ez a fajta első besorolás és teljesen megváltozhat. Tehát én most már ide tartozónak érzem magam, még akkor is, hogyha nem vagyok teljesen, vagy mindenki számára elfogadott. Uh -huh. És ha azt kérdezett, hogy hova tartozom, akkor én azt mondom, hogy ide. Leginkább, hogyha itt a Globuszt nézzük, akkor leginkább őri szentélytől. Én jártam az a településen, nagyon-nagyon szép település, és tulajdonképpen ezt nagyon régen sajnos mostanában nem igazán. Tehát én meg is értem, hogy mennyire büszkék ott a helyiek, és minden egyéb. Tehát kérdezem, te ebben a térségben, ahol végül is megállapodtál, mert fogalmazunk így, megállapodtál, Igen. és béke van a lelkedben, és programokat csináltok, és az elmúlt héten Igen. elég sokféle módon beszéltetek a programról. Tehát kezdem, hogy mennyire látod a saját jövődet? van egy Kisebb, nagyobb terved. Ugye, bakancslistát szoktak ilyenkor mondani, még az embernek persze, hogy van neked ilyen például. Hát nézd, van egy csomó befejezetlen dolog, amiben itt belegyalogoltam, és Olyan. még a túloldalát nem látom a hmm. kerekerdőnek. Úgyhogy igen, hogy melyik, itt, itt az itt építkezést átvit de is értve van egy csomó tennivaló, amit hát jó lenne befejezni. Egyébként, most visszakanyarodva az omegás múltra, az se befejezett történet, tehát ott Igen. tulajdonképpen készülőben vannak dolgok. Az, hogy valahogy filmeket fogok-e még csinálni, azt nem tudom. Uh -huh. Ez talán itt a heti vallatás során egy kicsit ki is maradt a film. Időbe. Igen, hogy egy időben az volt a fő, fő foglalkozásom, hogy Uh -huh. filmekkel foglalkoztam a televíziós időszakomban. Ez érdekes, ez fel se merült bennem is, hogy én filmet kérdezek rólad, ez nagyon érdekes. Talán azért, mert nagyon személyesnek tűnsz, olyan ember vagy, aki tulajdonképpen fontos az élő-személyes kapcsolat, a film pedig mégiscsak egy közvetítő eszköz, talán ezért gondolom. Lehet. Lehet. De, jó, de a filmet egy kis csapat Persze, persze, és egy nagy együttműködés kell hozzá, és nem mindegy, hogy az milyen az az együttműködés, így van. Tehát az a meghatározó oldala ennek a történetnek, a közönség van a másik oldalon. Így van. Tehát végül is a csinálás az, a, a, ami, ami a szemét uh -huh. igényli. Azt kérdezem, van-e olyan nagy terved még itt az utolsó kérdésként, ugye azért, amire egyébként mégiscsak készülsz, ami esetleg mondjuk a, a jövőben még súlypéterrel azonosítható? Hát nézd, sok kis tervemet szeretném ne fejezni, ami, ami még itt félben maradt. Uh -huh. Tehát az itteni, itteni dolgok rendbetétele, építkezés a uh -huh. szoros értelmében, meg, meg átvitt értelemben is, meg hát itt vannak elkezdett dolgaim, ami, amiért valamennyire felelősséggel tartozom. Tehát uh -huh. ilyesmiket szeretnék részbe kormányozni, hogy biztonságos Mm. Túlfassam őket a jövőre vonatkozóan, akkor is, ha én már nem leszek benne, de a jövőre. Mielőtt elköszönünk azt, azért meg szoktuk kérdezni, hogy hogy érezte magát a civil rádióban a héten, mint hét embere. Hát az, hogy a hét ember, ez nem tudom micsoda megtisztelő rangú, hogy közösség. Az, hát ez nem kérdés. Ha akárkit nem kérdezünk meg, igen. A, a rádiós közeg az, az nagyon felvillanyozóan hatott rá, mert ugye szó került arról is, hogy mi is rádióztunk ki. Igen. Tehát mint a nyomtatóló, vagy ahogy szokták, <gül> <gül> hogy szokták ezt mondani. De nem az a... a az valami harci mén, amelyik meghajatrombitát. Tehát így éreztem magam köztetek, ézek, mert jól esett újra egy kicsit rádiózni. Nagyon érdekes volt, én egyébként végighallgattam a beszélgetést mindegyiket, és nagyon élvezetes volt, és hát szerintem, ha most itt befejezzük a beszélgetést, az csak azzal a megjegyzéssel teszem, hogy én még szeretnének hallani téged többször is, nagyon izgalmas volt, és nagyon klassz, és ha van módod, hallgass bennünket a jövőben is, és de hát miféle jót kívánok neked, azokat a pici programokat sikerrel fejezbe, és egyébként is szerintem fogunk még rólad hallani, azt hallom, hogy hát a, ahogy készülődik az Omega valószínűleg, akkor a háttérben, hogy te ott leszel, és ott leszel minden kilométerkül. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Köszönjük. Köszönöm az érdeklődést. Szervusz, Péter, minden jót neked. Köszönjük.